Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a Civi az FM 98-on Köszöntöm neked, Bányi Géza vagyok. Két vendégem van ba, Bukovinski Ádám, Informatikus Közösség, Feresztély és Jancső Elikó, Szociál terapeuta, ugye még igaz vagy? Szocioterapeuta. De már annyi, annyira elmélyültünk a társadalom kutatásában, hogy átveszteltelek. Nem baj. Ilyesmivé. És a témánk az egy sajátos téma. Tulajdonképpen bizonyos mértékig folytatjuk az előző heteknek a, a beszélgetéseit, hisz hasonló témákról esett már szó. Közösségi értékteremtés. Én azt mondom, hogy különleges, hogy vagy újszerű útjairól lesz szó. És itt Ádám, te vagy az áldozat, aki, aki délik volt, mai napra, mert te, mint fiatal informatikus és, és, és a fenntartotóság iránt is egyúttal elkötelezett ember, te csomó minden elpróbálkoztál, hogy hogyan lehetne, gondolom a saját életed, tehát elkezdened van. úgy, hogy valami, valami olyan legyen benne, ami, ami működik is, és ugyanakkor talán, hogy mondjam, csak a világ boldogulását is jobban <gül> szolgálja. Um, igen, egyébként elég kalandos út vezetett odáig, hogy azódjon, hogy, hogy ez, ez felírható, hogy a küldetés listámra, hogy, hogy érdemes a, a közösségfejlesztéssel foglalkozni, azon belül is igazándiból az együttműködés módjainak, feltérképezésével és annak hatékonyságának fejlesztésével. Talán ezek érdekelnek a legjobban ezek között. De, de erre a témára is igaz, ugyanaz, ami, ami mostanában például a, a, a biotermesztés kapcsán például mondható, mm -hmm. hogy ugye régen, ami, ami a, az alapvető volt, a, a, a normál, hogy, hogy ehető a zöldség mondjuk, az most meg kellett, hogy kapja a bio ö, ö, címet, mert közben annyira eltolódtak más irányba igazándiból ezek a termelési módszerek meg egyáltalán a, a világ helyzete. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ö, néhány tíz évvel ezelőttig is akár ö, a, a közösségi érték teremtés, vagy, vagy közösségben való ö, ilyen forma tevékenység, az, az a, az a bevet norma volt igazándiból. Talán annyi a különbség ö, most, Ezt hogy... hogyan gondolod? Mert, mert én, aki már értem a hosszabb ideje, a múltban is, <gül> én azt látom, hogy, hogy volt egy mesterkélt építés, uh -huh. mondjuk a az előző rendszerben, ami, mit tudom én, úttörő, meg kisz, meg nem tudom én hasonló dolgok, egy ilyen nem. központilag irányított közösségépítés, és utána következett egy ilyen nagy szakadék, ambe láttam, hogy rengeteg nagyszerű, jószándékú ember, például akik ezt a rádiót hm. is létrehozták, elköteleződtek amellett, hogy, hogy a egy egyfajta alulról építkező demokráciát megpróbáljanak létrehozni, de valójában az a világ, ami közben fölépült, az ezzel egyáltalán nem ö, foglalkozik, és nem veszi ezt komolyan. Sőt, inkább, hát egyre inkább, meg a központosítás az, ami... Igen, igen. Ami, tehát, tehát igazán a szívből jövő közösség az... Van? Nem is, Nem is erre gondoltam kifejezetten uh -huh. egyébként, tehát a központilag szervezett uh, közösség formáló uh -huh. tényezőkre, hanem, hanem például arra, hogy, hogy még, még volt az igazándiból például nagymamáméknál gyerekkorom nagy részét úgy eltölteni uh, vidéken, hogy uh, gyakorlatilag a házak építésétől kezdve a szüreten át nagyon sok uh, uh, fontos építkezés, tevékenység kapcsán összeült az egész baráti körszint a, a, a falu nagyja, és igazából ripstrops felépítettük egymás házait. Uh -huh. ö, nyilván ennek egy emelkedett hangulata volt, tehát nem annyira az a munkaszaga volt a dolognak, hanem, hanem, ö, hanem egyszerűen élveztük, amit csinálunk, mindig kapcsolódott hozzá egy kis buli, a, nyilván a nagyi gulyása, fogácsája, tehát, hogy, hogy megvolt ennek az egésznek egy olyan, olyan hangulata és természetessége, ami, ami szerintem egy fontos eleme ennek az egész közösségi termelésnek, vagy közösségi értékteremtésnek. Öm, De ott igen? például az értékteremtés, az, az tényleg valódi volt, hogy tényleg építettek valamit. De attól tartok, hogy ezt Soha senki nem gondolta, hogy ezt így meg lehet fogalmazni. De nem azt gondolták, hogy nekünk kell egy ház, és ezt a házad szalakják föl kell építeni. Pontosan, és talán erről szól most ez a reneszánsz, ennek mm. az egész történetnek, hogy amíg valami teljesen természetes, addig nem tudod, hogy van. Mm -hmm. Akkor tudod, hogy van, amikor elvesztetted. És ezt egyértelműen elvesztettük az utóbbi években, Viszont amikor visszajön, akkor tudatosan jön vissza, akkor már tudom, hogy mi hiányzott abból, mit keresek, és ezáltal a tudatosság által sokkal hatékonyabb formájában is, és, és komplexebben meg tud jelenni az életünkben. Um, alapvetően szerintem, hogy mitől közösségi egy, egy, egy termék, vagy egy, egy produktum, vagy, vagy bármiféle tevékenység, az az attól függ, hogy milyen viszonyban vannak egymással azok, akik érintettek annak a, annak a terméknek a, a, a létrejöttében. Itt talán példáinkban most vegyünk mondjuk egy, egy pólót alapul, és akkor azt hmm. sokféle helyzetre át tudjuk Csak ültetni. Csak hogy malamban mondom úgy félre, utoljátok a színházban, termék, hogy, hogy termék. Miért? Amikor közösségre gondoltam, és soha nem mertem termékre gondolni. E, most igyekszem az egyszerűbb kifejezéseket keresni, és, és akkor azok De operálni. gondoltam, úgy, mint e, egy Mert ez egy, ez egy könnyű szimbólum lesz, amin, amin keresztül okay. ezeket lehet bemutatni. Minden mellett megjegyzem, hogy szerintem végül is egyébként a, kö, kö, a közösség tevékenységének a fő terméke, az a boldog, ember, boldog te. Mm. E, igazán olyan közösségben nincs értelme hosszabb ideig maradni a bárkinek, ahol, ahol nem érzi jól magát. E, és az, hogy mellékesen mit csinálunk együtt, milyen, milyen e, termékeket gyártunk, az, az manapság egyre inkább azért mindegy, mert nem nagyon sok mindenre van szükségünk valójában. Azon kívül, hogy, hogy kvázi boldog legyünk, és, és ellássuk a napi szükségleteinket ezen felül minden extra. És nagyon érdemes szerintem mérlegelni azt, hogy, hogy ezekből az extrákból mit választunk tudatosan. Mi az, ami emeli a, a boldogságszintünket, vagy emeli az életszínvonunkat valójában, és, és mi az, ami, ami se hasznunkra nem válik, se a folyamata igazániból nem kellemes semmiféle részvevő számára. Mi van. Hát erősen elgondolkodtató, amit mondasz, mert hogy pont én is azt keresgélem, hogy mik azok a motivációk, amik igazából személyenként, vagy személyünkben elindítanak a fele, hogy közösségben szeressünk létezni, és hogy valami olyasmit csináljunk együtt, amiben hát egyrészt valami teremtődik, tehát hogy van ennek valami célja, de az, amit mondasz, hogy jól érezzük, érezzük magunkat. Itt hát alapvetően avval szembesülhetünk, hogy elsősorban magunkra kéne figyelni, mikor érezzük jól magunkat, és hogyan érezzük jól magunkat, ami, ami egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és mondjuk volt már erről beszélgetésünk, hogy, hogy igen, tehát igazából önmagunkat kell ismerni, ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi számot, mi, mi az, ami inkább örömmel jelent számunkra, ami miatt aztán részt veszünk egy közösségi értékteremtésben. Pontosan. a teljes mértékben egyébként egyetértek, és, és nem is választom már el semmiféle tevékenységemtől ezt a, ezt a témát. Amikor abba gondolkodok, hogy például egy, hogyan építsek fel egy technológiát, amit aztán majd használva az emberek egymással interakcióba lépnek, szinte nulladik tételnek szeretem azt venni, hogy, hogy segítsük a folyamatban részvevőket, feltérképezni önmagukat, megismerni mm -hmm. önmagukat, mert igazándiból önismeret rendelkező, önálló egyénekből tud egy közösség igazán hatékonyá épülni, és igazán stabilná. Amíg, amíg olyan rejtett játszmáink ö, és, és hordozott sérelmünk, stb. lappangnak a felszín alatt, amikről sem a környezetünk nem tud, és sokszor még mi magunk sem, azok ö, mindig a kritikus pillanatokban robbannak, és azok mindig veszélybe sodorják egy-egy projekt ö, ö, kimenetelét hangulatát ö, ö összességét. Hát gondolom, hogy a burkolt értekekre gondolsz, amik igazából le, nincsenek kommunikálva, mert hogy igazából nem is biztos, hogy önmagunk is észrevesztük ezeket a nem kimondott, fel nem dolgozott, meg nem ismert érdekeltségeinket. Há, így, így van. Ö, van egy, egy tudományág, ami igazából a, a társadalom felépítését ö, ö, tanulmányozza, Ebben a rendszerben öt szintje van az egymással levés módjának. Uh -huh. Nem fog bele menni nagyon részletesen, de, de az a lényeg, hogy, hogy a legmagasabb szintje az körülbelül az, hogy az anya van a gyerekével. Uh -huh. uh, nyilván abban a konkrét helyzetben ez adott, viszont kialakul alkalmasint uh, egyéb társas viszonyokban is. Uh, a, a legprimitívebb szintje pedig nyilván az, hogy, hogy ma én eszek, vagy te eszel. Tehát ahol, mm. ahol örre menő harc van, akár mm. az életben maradásért, vagy a. Tehát igen, mm. alapvetően létkérdésről beszélünk. De azt mondod, a hogy az anya-gyerek viszonylatában az egymásra, illetve a, a gyereknek az egymásra. Hát, hát, egyma, hát a gyereknek tulajdonképpen az anyára van szüksége, mert hogy nélküle nem, nem tud létezni. Azt nem tudom, hogy az anya. Ne, nem tud e funkcionálni gyerek nélkül. Hát de funkcionálni hogy... tud, de érzelmileg oly mértékig kötődik, hogy, hogy attól rendül. Tehát tud egy erős válni. kötődésről Igen. beszélünk leginkább. Tehát nem a kiszolgáltatottság oldaláról, hanem Igen, a, a, az együttműködés oldaláról. Erre gondolták. Hát gyerek is többre képes magától, mint amit képzelünk. Ez teljesen világos. Jó, csak abból a, azért próbáltam í visszakérdezni, hogy mi az a szempontrendszer, ami alapján mondjuk ezt az anyagyerek példát tudjuk Igen, említeni. Ahogy, ahogy körülérted is így gondoltam, bár, bár fontos hozzátenni szerintem, hogy, hogy jelenleg annyira komplex világot építettünk föl, amiben valóban ennyire mélyen vagyunk egymásra utalva. Aha. Ez abból is látszik, hogyha mondjuk véletlenül áramkimaradás van két napig. Gyakorlatilag ilyen megalopp majd meg a poliszok tudnak ö, ö, használtatlannál válni, ahol minimum néhány haláleset emiatt be is következik. Tehát, hogy a Ebből egy dolog hiányzik, ami az anyag és a gyerek között van, az pedig az, hogy ez egy ilyen vágyott kapcsolat. Igen. Mert, mert az, hogy függőségben vagyunk egymástól, vagyis a tulajdonképpen nem is, nem is egymástól vagyunk függőségben, nem egy rendszertől vagyunk igen, függőben, amit Hát mi hoztunk létre, vagyis hát generációk hoztak létre, tehát így értem a mi, mert valahogy a személyes felelősségemet, vagy, vagy másnak is a személyes felelősségét nehéz fölrúlni az egész rendszerért, de hát mindig a saját vágyunkkal, akaratunkkal vittük tovább ezt a dolgot, hogy ennek így kell lennie. A másik, ami most hirtelen szembe jutott, hogy nem csak az egymásra utalás, meg ez a utoltság, hanem, hanem az elfogadás. Tehát, hogy az gondolom, hogy a gyerekét feltétel nélkül elfogadja, és hogy Igen. egy közösségben való részvételnek is. Azt gondolom, hogy egyik fontos feltétel, hogy egymást elfogadjuk olyannak, amilyenek vagyunk. Tehát, hogy ne szabjunk feltételeket, hogy akkor fogok megtenni valamit, ha te változol. Ahhoz viszont először saját magammal kell tisztában lennem, és saját magamat kell elfogadnom. Erről a másik szintű is tudsz mondani valamit? Uh, igen. Uh, ah. mert, mert úgy érzem, hogy az gyerek szint az, nagyon, az egy nagyon ideális valami. Én valahogy nem bírom magunkat ezzel még azon legalább is legalábbis. Haladunk, Tehát. haladunk. Igen, <gül> igen ezért, ezért alakul ki ez a híd tulajdonképpen. Tehát, hogy csetintés általában ezek nem, nem működnek, viszont... Viszont lépésről lépésre, felismerések útján mégis magától történik ez a folyamat, azt látom sokszor. A, a magától alatt azt értem többek között, hogy, hogy igazándiból még az önző emberek úgymond önz emberek érdekei is, amikor megfelelő igényességen gondolják végig a dolgokat, és vonják le a következtetéseket bizonyos tapasztalataikból, általában elindulnak ebbe az irányba. De most ebben nem is megyek bele... A, ab, tehát abba az irányba, hogy, hogy hogy mondjam, hogy érdemes fejleszteni a, a, a kapcsolódás minőségét mm -hmm. a társaim irányába. Nem mondjuk ezt lehet nevezni például mondjuk a maffián belüli mondjuk becsületnek, vagy, vagy tehát például mondjuk a bűnözőt csinálják <gül> hát, ezt, ugye? Igen, tehát ők kifelé nagyon agresszívak és nagyon önzőek, de befelé hát testvériesek és a család, az a család. Igen, igen. De, igen. Hát nyilván mi kicsibe érzik ennek, a, ennek az áldásos hatásait, aztán az nem van, hogy néha igaz, van lehetősége általni. De hát a lényeg az, hogy, hogy jó, de ez inkább ilyen védés-datszövetség értékrendszeren alapulok. <gül> hogy, nem? Tehát, hogy hát az, ö... mint a nyuszi és a rokonai azért, nem? Hogy a <gül> hány mindig rokonok, <gül> akik mindig felbuktak <gül> különböző <gül> És hát azért Magyarország az nagyon jól ismerte arról, hogy mindenkinek van rokona, ismerőse, barátja, és azok pozícióba hoznak minket, és pozícióba kerülnek rájtunk keresztül. Vagyis ha éppen nem rajtunk keresztül, mert rajtunk ezt hogy a senki nem kerülünk pozícióba, de hát aki, aki olyan helyzetben van, hogy ebben a rendszerben fungál, annak, annak ez, a, ez egy mondhatni természetes működése Magyarországon. Sokan panaszkodnak, hogy például nem lehet hiába jelentkezik valaki mondjuk egy állásra, mindig vannak csókosok, akik már megkapják, ami tulajdonképpen végül a kiválasztásnak egy módja, csak kötelező meghirdetni. Igen. És hát végülis a csókos is olyan jól el tudja látni adott esetben. Munká. Pontosan erről hát szól a... Ez egy nagyon faramuci kérdés. Pontosan erről szól a C szint, de akkor, akkor gyorsan végigmegyek Igen. néhány jelmondattal is, hogy, hogy melyik miről szól. Tehát ugye indultunk abból, hogy, hogy az A szinten, az agresszió szintjén, ugye ott még arról szól a viszonyunk, ez hogy... A legalsó ez szint. a legalsó szint, ahol én eszek ma, vagy én vagyok az ebéd körülbelül ez a, ez a felállás. Amikor valaminek a hatására most azt nem találom, hogy hol különböző helyeken a történelemben más-más módokon alakult ugyanez ki, de az a lényeg, hogy, hogy ha sikerül megállapodniuk egy, egy szilárd törvényben, általában ez, ez még az ilyen kezeti, ilyen, ilyen Isten királyszerű szerepekben, ahol vagy egy, egy, mégis egy, egy ember, vagy akár egy könyv is lehet, akár egy biblia is lehet az alapja egy olyan B-szintű társadalomnak, ahol a jogrend az megkérdő Tehát kvázi Istentől való azt ember meg nem másíthatja. Ez ad egy olyan szilárd alapot a közös létezésnek, amiben már legalább az biztosított, hogy a közösség tagjai egymást nem ölik meg, uh -huh. vagy a legsúlyosabb módon így nem használják ki. Um, Többképpen itt kezdődik az emberi társadalom. Lényegében igen. igen. igen, igen. igen. Ö, akkor alakul az, ez át lényegében azzá a cél, vagyis kompetit, kompetitív ö, ö, szinté, amikor rájönnek a, a társadalom részevői, hogy, hogy ez a törvény az, az mégsem Istentől való, hanem azt ugyanúgy emberek alkották meg, vagy legalábbis írták le, és igazából elkezdődik a, a versengés korszaka, ahol arról van szó, hogy ki legyen a megmondó. Ki uh -huh. legyen az, aki hozzányúlhat -e ez a bizonyos törvényhez, és azt ilyen-olyan érdekek mentén uh, gyakorlatilag módosítsa. Uh -huh. um, de. Nyilván ennek is azért nagyon sok árnyalata van, azt szerintem most mindenki érzékeli, hogy, hogy a világban éppen ennek milyen válfajai fordulnak elő, de, de a jellemző beállítottság az ma a világon ez. Uh, ebből igazándiból a, a, a d-szint irányába az, az mondjuk az, hogy, a, hogy egyfajta öntudatos, önálló ember. Uh -huh. uh, ez olyan az öntudatos polgár? Uh, igen, igen, azt mondanám, hogy, hogy ez egy jó analógia. Itt is sok uh, árnyalat elképzelhető, de, de igazándiból onnantól kezdve, amikor tisztában vagyok magammal, a céljaimmal, és, és képessé válok ezen célok mentén nyertes-nyertes viszonyban uh -huh. együtt működni embertársaimmal. Igen. És igazándiból onnan aztán majd egy ugrás már csak a, a, az elszint, ami a, ami a tényleges közösségvállalás szintje, uh -huh. de ezt ez, ez nem tudja tehát, hogy mondjam, például a azért nem nagyon lehet erre ugrani, mert amíg működnek ezek a, ezek a rejtett uh -huh. függéseink egymástól, addig, addig mindig kivorul a billi előbb uh -huh. Tehát ahol verseny van, ott a, ott a, a közösség azt tudom képpen formáját ölti, és mindig van valaki a másik oldalon, aki egy másik csoport, aki szembe fog állni. Pontosan. Ez pontosan. a politika. Pár perc sőünk. Jó, ez nagyon ez jó. Nagyon... Ez honnan nagyon... van ez nagyon jó felosztás. Ez ja. szocialkibernetika tulajdonképpen. Ez a Lacinak a Ö, Hát Lacinak, de ez, ez má már ez ő, ő előtte is létezett, tehát ez egy bevett modell okay. igazán, volt csak az elnevezések különböznek. Tehát az, hogy most a T az kompetitíve vagy akármi, de hogy a maga felosztás az... az Most című szalják bányai Géza vagyok, Bukovics Ádám és Jancsó Hildiko a beszélgetőtársunk, és a közösség értékteremtés útjairól beszélgetünk. És az előbb Ádám itt a szociokibernetika alapján csinált egy nagyon izgalmas ugye, felosztást, amiből megérthetjük azt, hogy az a fajta együttműködés, amiről te szeretnél beszélni, az, az vajon hova tartozik az életünkbe, ugye? Ezt csak röviden vissza idézem, Ugye van a, az őskori szint, ugye, amikor a harcban állnak a, az emberek egymással, az agresszió egy ilyen állati versengés, vagy egy ellenállás jellemző. A másik az, ahol a szilárd, jogrend, isteni törvény, bevetett hit tartja össze a a társadalmat, a következő az, amikor versengés indul, hogy ki legyen az, aki megmondja, hogy tehát ki, ki legyen a vezér tulajdonképpen. Tehát itt van az Isten elrendezés helyett azért, a, a valaki valahova be akarja tenni magát. És aztán a, a negyedik szint az öntudatos polgárnak a, a szintje, az önálló emberé, ahol a Győztes, tehát a kölcsönösen győztes helyzetekre való törekvés a cél, és volna egy, egy ideális szint, közösségvállalás szintje, amit először te anya, a anya-gyermek viszonyhoz hasonlítottál, ami már nagyon ideális, vagy, vagy nagyon csodálatosan hangzik, de ez ahol, ahol abszolút az együttműködés van, itt már nem annyira. De itt van a win win a kölcsönös helyzetekkel? Hát itt már mindenki nyer. Ez az vagy az itt az már nem szint, is kell ahol... ezzel gondolni? ahol a te javad az legalább annyira fontos számomra, mint a sajátomé. Ö, mert ugye az egyik jellemző szintén ennek az gyerek viszonynak, hogy, hogy, a, hogy a gyerekemnek a, a sorsa, a jóléte, az nem feltétlenül ö, sorolódik hátrébb, mint, mint, mint az, hogy én eszem a, Hanem lehet, hogy még fontosabb nekem, hogy ő eszik a. Uh -huh. akár együttérzés, hogyha most pont nem a gyerekemről van szó, hanem egy, egy másik emberről. Tehát, hogy ez, ez azért fölvet, hogy olyan... Hát uh, tehát innentől már nem csak technológiáról beszélünk, hanem ez tényleg uh, az együttérzésnek egy olyan fajtája, amihez szerintem, vagy legalábbis reményem szerint tényleg el lehet logikai alapon is jutni, akár. Tehát, hogy, hogy nem arról van szó, hogy, hogy az érzelmes emberek kívánsága ö, szeretni egymást, vagy, vagy, vagy jót akarni egymásnak. Ö, képzeljünk, vegyük alapul azt, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan működik ma például ez a fajta versengés. Hogy gyakorlatilag az olyan országokban például, ahol ahol ezt nagyon extrém irányba eltolni, és tényleg óriási különbségek alakulnak ki az emberek között, ö, semély-dombon kapirgáló kakasok lesznek, ahol ők maguk uh, képesek felülkerekedni másokon, de semmire nem mennek vele, mert igazából egy nyomorgó társadalom fölött uh, uh, székelnek, aminek nem sok haszna van, igazán. Ból számukra sem szerintem, mert kimennek sétálni az utcára, és nem hiszem el, hogy, hogy jól érzik magukat, amikor végigmennek azon az utcán, amit ilyen formán teremtettek. Um, ezért, ezért gondolom azt, hogy hogy még ilyen körülmények között is, amikor megengedjük, hogy létrejöjjön ez, a, ez az aszimetria, mert miért nem engedünk meg végül is egy természetes folyamat, hogy létrejöjjön, azok, akik ezt létrehozták, előbb-utóbb észreveszik, hogy, hogy nem, nem boldogító egyik részvevő számára sem. Tehát ezért mondom azt, hogy szerintem. De ne bocsáss mindenkinek, te veszed észre. Mert a kiskakasok, mint nem vennék ezt észre. Nem azonnal, de rengeteg, rengeteg sikeres embert ismertem a meg a világfiai, meglányai, vagy unokái fogják észrevenni. Mert azért ők, a ők is akár. A, a, a, Tehát, uh, a mi most a társadalmi igen. szinten nézve azért a, az előző korok kiskakasai, azok nem úgy tűntek, mint akik észrevették volna magukat, hogy ők kis kakasok, és a szemét dombont hanem éppen úgy, hogy ez az, ez az élet, ez az élet, és ezt szirdetik, és és a, tudom én, ezt, ezt elképesztő mértékű, hát ilyen művészi propagandával is alátámasztják, tehát filmek ezre is szólnak, erről a felfogásról tulajdonképpen, erről a győztes emberről, aki, aki, aki a saját birtokát megvédve agyonlő mindenkit, nem? Még, mert most azon kattokat az ogyan, mert érsz, az a kérdés fogalmazott meg bennem, hogy persze sokan észrevesszük ezt a kiskakas motivumot, és akár elegünk is lehet belőle, és hogy mi az a mi az a motiváció, ami arra felel visz, hogy akkor ezen változtassunk? Tehát, hogy ez érzelmi intelligencia kérdése, empátia kérdése, vagy megelégelés kérdése, vagy mi az a, a változás irányába mutató pszichológiai változás, ami, ami elindít minket ezen az úton? Meg eszembe jutott konkrét példa, hogy amikor a Microsoft, ugye ezt ezen, most nem akarok én informatikai, bocsánat, Uh -huh. nem, tehát, hogy, hogy nem akarok ilyen, ilyen informatikai dolgokba belemelni, mert ugye ez nem az én asztalom, de hogy azt tudjuk, hogy, hogy milyen nagy pere volt azokkal a szoftverfejlesztőkkel, akik azt mondták, hogy most ezt az ártrendszert megelégelik, uh -huh. és akkor uh -huh. elindítottak egy egészen más típusú gondolkodáson alapuló uh, fejlesztést, ami már igazából a közösségi megosztás fele vezetett, igaz? Tehát hogy most Ugye. két dolgot fogalmaztam meg egyszerre, igazság, hogy engem az érdekel, hogy de jó, jó, hogy nap. Hogy, yeah. Hogy, yeah. Hogy, yeah. hogy vajon mi, mi volt az, ami, ami elindított, hogy na most már elég? Mi volt az, ami arra irányította, hogy másképpen csináljam, de ne Kicsit, csak kicsit másképpen, hanem egy ilyen közösségi megosztás fele menjen el az egész. Tehát, hogy, hogy engem mindig is érdekeltek azok, hogy, hogy mi magunk belülről hogyan kép vagyunk képesek változásra. Azért örülök, hogy, hogy felosztál ezt a témát, tulajdonképpen ugye ez most megpenítette az open source kérdését Igen. is, amit korábban is említettél nekem, hogy ez. Ez egy aktuális e, téma lehet ma. De az OpenSource az tulajdonképpen egy ilyen közösségi vágynak a, a mondjuk úgy, hogy kifejeződése, nem? Tehát egy, a szoftver ez egy jól megfogható dolog, mint a szoftveresek e... számára, és az együttműködés mondjuk a szoftveresek között az szintén egy alapvetően jól megfogható dolog is, sok ezer kis kódból áll össze végül egy nagyobb program, és, és sok embernek együtt kell működnie, sok-sok éjszaka alatt készül el valami, tehát ö, ott adódik, és maga a termék pedig meglehetően testetlen, tehát ö, ugye, hogy mondjam, mindenki csak a, a szellemit viszi bele, és látszólag nagyon kevés ö, anyagit kell megmozgatnia, tehát nem arról van szó, hogy mondjuk egy, egy nagy, nem tudom én, Gátat akarnak építeni, és akkor hát az lehetetlen, Igen. hogyha nem áll mögöttem nem tudom én, sok milliárd dollár, vagy valamit. <gül> úgy, úgy látom ezt a kérdést, hogy, hogy egyáltalán nem erre limitálódik ez a, ez a szellemiség, viszont pontosan a, a testetlensége miatt ezt volt a legkönnyebb elkezdeni, uh -huh. ezen volt a legkönnyebb kikísérletezni ennek az egésznek a, a mikéntjét, hogyanját, illetve azokat a tehát amikor mindig, amikor egy újítás történik, ugye nagyon sok mi lesz, ha kérdésünk van ilyen félelmi körök, ami teljesen jogos, ezért kell egy, egy játszótér, ahol ki lehet ezeket próbálni, és gyakorlati tapasztalat útján megszüntetni a félelméket, hogyha egy-egy irány működik. Igazándiból Érdekes, hogy hogy jön például ugye a közösségi érték maga az, hogy valami open source vagy nem. Mert igazániból az, hogy most, ha maradunk először programoknál, közkincsét teszek egy, egy, egy forráskódot például, tehát a, a közösség számára hozzáférhetővé teszek egy programot, az lehet az én egyéni, kis bezárt való produktumom, ami létrejöttében egyáltalán nem közösségi folyamat. Viszont azt teszi szerintem ugyanúgy közösségivé ezt a dolgot, hogy, hogy pontosan a közkincsételvés, tehát az, hogy miközben én ezt alkotom, a módom közösségi. És igazándiból ez a, ez a leg egyértelmű mércije szerintem bármilyen tevékenységnek, hogy az most közösségi teremtése vagy sem, hogy, hogy az egész folyamat szemlélete az mennyire közösségi, illetve hogy a, a folyamatban érintettek érdek iránymutatói, milyen mértékben néznek egy irányba. Tehát most vehetjük alapul, dolgozom én is nagyvállalatoknak is, ott hiába van egy szintén egy, egy nagy közösség, ha úgy vesszük, ami működhet ugyan nagyon szépen, de hogy miért nem hívjuk azt mégse közösségi értekteremtésnek? Azért nem, mert amikor arról beszélünk, hogy van egy, egy vállalat, aki előállít egy terméket, hogy eladja valakinek ezt a terméket tehát pénzért, vagy tehát kvázi ellenszolgáltatásért, ott nem egyértelmű, tehát nem, nem egy irányba mutatóak feltétlenül ezek a, ezek a vektorok. Itt arról van szó, hogy, hogy végül is érdekel a cégnek olyasmit előállítani, amit a, a vevő szeret, de nem az az igazi célja. Az az igazi célja, hogy minden nagyobb profitra tegyen szert. Ezért... Tehát nem az, nem feltétlenül azzal a, a úgy fogozva, hogy hogy igényességgel állítja azt elő. Főleg akkor, hogyha itt, itt még egy szereplő ö, gárd a, jön a képbe, tehát hogy ugyan a vállalatnak van szintén egy tulajdonosi köre, egy dolgozói köre, és akkor most vegyük így egy, ezt a hármast így külön. Tehát legyen egy, egy folyamat, mivel van a, a vásárló, vagy a végfelhasználó, van a termelő, és van a tulajdonosa. Hát cég. még van egy kereskedői Rétegés, ami megint Sok egész, esetben igen. Egészen sajátosan igen. megbolygatja a rendszert, igen. Sok esetben igen, tehát ebben még tényleg érkezhetnek szereplők. És igazából minél több szereplőjön be, és minél inkább ezek a, az érkező szereplők ö, saját érdek nyilakkal rendelkeznek, amik, amik más-más irányokba mutatnak, az annál inkább ö, tükröződik aztán a, a végtermék mienségén is. Tehát az, hogy az a telefon az valóban ö, addig működik -e, amíg amíg. Tart benne az anyag, vagy pedig addig, a, a, amikor lejárt mondjuk a, a, a jótállási idő plusz egy nap, amit egyre gyakrabban látunk, ugye? Tehát, hogy ez nem véletlen. Ez pontosan ezeknek az érdekvektoroknak a különböző irányba mutatásából fakad. De hozzáteszem, hogy, hogy el tudok képzelni és meg tudok tervezni, sőt, talán már működnek is olyan vállalatok, ahol törekednek kifejezetten erre, hogy, hogy ezek a nyilak a megfelelői nézzenek, és onnantól kezdve igazából a drámai a, a minőségfejlődés is, drámai a, a közérzetjavulás igazándiból az egész folyamatban, tehát mind a, a, a dolgozók szintjén, mind pedig a, a kvázi az elégedett végfelhasználók szintjén. Igen, mondjad. Én az jutott eszembe, hogy van egy ilyen köztes nem tudom, tehát fe, ebben a gondolkodásban van egy ilyen köztes megoldás, arról beszélünk, hogy nagyon sok vállalat már társadalmi felelősség vállalás céljából azt mondja, hogy akkor létrehoz egy olyan, nem tudom én, egy támogató projektet, amivel bizonyos mondjuk támogatásra szoruló csoportot, vagy, vagy, vagy, vagy tevékenységet ö, támogat, de hogy igazából nem arról van szó, hogy ők maguk Sajátják, sajátjukát tennék azt a fajta gondolkodást, hogy amit ők létrehoznak szintjén, az legyen igazából egy ilyen visszaforduló támogatók, saját maguk fele közösség, hanem kihelyezik ezt egy, egy ilyen más uh, csoport fele, igen, van egy ilyen nagyon pozitív hatás, amely a szociális érzékenység, meg az empátia, meg stb. De hogy ennek is van egyébként egy ilyen piaci értéke, hogy igen, mi társadalmi felelősségvállalásban mennyire előre mutatóan gondolkodunk, és ez igazából megint csak profitnövelő tevékenység. Tehát nem egy ilyen őszinte belülről jövő, belülről építkező, közösségi építő szellemiségen alapszik, hanem egy más irányultsága van burkoltan. Hát igen, egész konkrét is mondani, mondok is, mert nem, nem, nem, nem, nem értek. Nem, nem, nem, nem, nem csináltak semmit. Minden. De hát a, a, egy jó pár évvel ezelőtt a kezembe került egy kiadványa ilyen, ilyen környezetvédelmi programokról, és nagyon szép dolgok Ottok benne leírva, és támogattak különböző dolgokat, és aztán nézem, hogy ez a tetrapak a, a, a, a ez a társadalmi felelősség, programjának tulajdonképpen a része. És ebben nem lehet belekötni, mert ez valóban egy szép és hasznos dolog, amit csinál. De maga a, ami az a termék, amiből ami annyi mondjuk egy százalékát, vagy kettőt, vagy akár mennyit raknak erre a célra, az a világ egyik legkörnyezet terméke, ami hiába van papír, papír a gyűjtőbe kell dobni, uh -huh oda van írva, hogy uh -huh. végzé, teljes doboz, meg Tehát abban van műanyag, alumínium és papír. Egyáltalán nem papírból van, hanem, hanem egy kombinált anyag, uh -huh. ami, ami nagyon nehéz ö, szétszedni tulajdonképpen, és, hát mit lehet vele csinálni? Tehát az egy remek anyag több ezer évig meg fog maradni, most Mondtán egy részre legalábbis. Hát mindegy, de semmiképpen nem az a tipikusan elbomló csomagolás, hanem egy, egy, egy gondot okozó anyag. Nagyon sok kifogásról. De azért, mert kívülről papír a burkolata nagyjából, ezért... Úgy tekintjük, hogy megtettünk mindent, mert még az is, az is olyan zöld az a doboz, és, izé, és olyan barna papírból lehet csinálni, és akkor nem látszik, még <gül> az se rajtot. Nem? Uh, igen, hát meg kell, és ezt most kétszeresen aláhúzom, hogy, hogy mindezek elnél nagyon örülök ennek a folyamatnak. Ezt hívom ennek a bizonyos tréning vagy, vagy híd uh -huh. Uh, uh -huh. időszaknak, hogy hogy megjelent legalább az igény, szexivé tettük uh, kitűzni ezeket a, a, a dolgokat. Tehát, hogy bejött ugye a karbonkredit. Rengeteg vállalat, még hogyha nem is első lépésben uh, ténylegesen javított az ő mutatóin környezetszennyez, vagy konkrétan uh, széndioxid kibocsátás szempontjából, de legalább elkezdett mondjuk karbonkreditet adni venni, hogy kitűzhesse a plesnit, hogy én zöldebb vagyok, mint a szomszédom. Uh, de ez azt jelenti, hogy, hogy a Az a, ez vét... a karbon kredit ez ugye ez valami olyasmi, amivel olyan iparágokat támogatnak, amelyik ellenben közötlenül a, a, a, a széndiokszid pontosan foszíján. ellen van, tehát igen, a igen, igen, üvekházhatású igen, a visszafogásnál. Tehát tulajdonképpen azzal a kredittel, azzal te bevásárolsz egy ilyenbe egy kicsit, és ezzel támogatom a munkát. a saját kibocsátásom kárát, nagyjából ez a. De valójában nem semlegesített közvetlenül? É, igen, gyakorlatilag Lártam. igen. Viszont ö, látok erre egyre több példát, hogy aztán ezt elkezdik egyre komolyabban, és komolyabban vetett. Mm. A világban meghatározó dolog manapság az image. Tehát amit, amit magas. Ö, ö, hogy mondjam, prioritásúvá, vagy, vagy de tényleg szexi, szexivé tesznek a világba, hogy most ez egy, ez egy fontos dolog, vagy ez menő dolog, mm -hmm. azzal egyre több ember fog foglalkozni, és azt egyre több ember veszi komolyan. E, és tehát itt már beindulnak ezek, a, ezek az egyre gyorsuló léptek, mint ahhoz képest, ami addig tartott, amíg egyáltalán ezt Lemerték írni valahol, hogy érdemes erre odafigyelni, és akkor mindenki hőzöngött, hogy hát, ó, hát ez mi ez. Tehát ahhoz képest sokkal jobb helyzetben vagyunk, és például a vállalatok esetében is, akár az önök is, mint én, nekem most már hobbim már vált az, hogyha meglátom a cégünknél szlogán szintjén, vagy, vagy ilyen alapkódex szintjén, egy, egy ilyen kedvező igény megjelenését, tehát papírra vetését, onnantól kezdve ö, ö, heti rendszerességgel küldöm be az ahhoz kapcsolódó ötleteimet, hogy hogyan lehet azt még inkább uh -huh. olyan tenni, mint amiről szól ez a kiírás, vagy ez, a, ez az irányelv a kódexben uh -huh. megfogalmazva. És minél többen teszik ugyanezt, annál inkább érzi a cég is sajátjának ezt uh -huh. a küldetést. És szerintem ez az a folyamat, ami uh -huh. útján ö, aztán ténylegeség. Ez egy így. ilyen sok dolog? hát számítán a mennyiség is, a, a, a hangnak a minősége is, de nagyon sok tényező, Na, de... Na, én egy, egy, egyfajta biztatást, hogyha az embernek ö, ö, nem szabad, hogy mondjam, azt hinnie, hogy egyedül van, és hogy, hogy az ő szava nagyon kevés. Ez, ez egy nagyon fontos dolog, mert teljesen uh, igazat adok, hogy, hogy most mindenkinek szól, hogy nem vagy kicsi, nem vagy olyan, aki nem számít, nagyon számít az, mert, mert az ők, azok mi vagyunk egyébként. Tehát, hogy... Nekem úgy tűnik ez kívül, hogy azt mondod, hogy a versengő szakaszból mondjuk átmenetet képez, mondjuk ebben együttműködő, tudatos kapcsolatokat teremtő, ugye D-típusú működésbe egy olyan folyamat, amiben elkezdődnek újra rendeződni a gondolatok, bizonyos értékek mentén megpróbálunk megfogalmazni új értékeket, ez irányban mutatnak a folyamatok, de hogy valószínűleg ez, ez a C-ből D-be való átmenet azért ez nem egy ilyen zöggenőmentes rövid folyamat. Hát hogy rövid vagy hosszú, az, az valószínűleg eseti kérdés, de mindenképpen a felelősségvállalással együtt jár. Tehát a d nagyon komolyan megjelenik a felelősségvállalás, E, Ez a az egyésztintén ön, az öntudatos önképesség. Igen, igen. Ön, igen. Önálló, tehát ott már a nem. A embernek a szintje. Ott nem rakom magam feltétlenül, hanem, hanem elfogadom az aktuális helyzetet, tehát egy körképet csinálok, hogy végülis is mi van most a világban, az egy tény. És ott eldönthetem, hogy most ezen iránkozom-e, vagy megteszem azokat a tőlem terhető akár apró lépéseket, amik az irány, abba az irányba mutatnak, amit elérni szeretnék. Márcia Móczi a Cívirádióban, Bányai Géza vagyok, Jancsi és Bukovinszki Ádám a, a két beszélgetőtársam, A közösségi értélyteremtésnek a útja módjairól kezdtünk beszélgetni. Valóban a szándékunk most ebben a rövid órában nem lehet az, hogy az egészet, hogy mondjam, bekeverezzük, mert mint haladták ez, ez egy csomó fajta. Tudást feltételez ennek a véggondolása, hogy vajon hogyan is lehet egy együttműködő, közösségként működő társadalomban élni. Itt nagyon-nagyon sok kérdőjelet látok, és leginkább azt látom, hogy az egyénnek a a felfogás ebben a kérdésben az, az döntő is itt valahol. Egyénileg kell meggyőződnünk, vagy, vagy megváltoznunk ahhoz, hogy, hogy elkezdjünk gondolkodni. te is valamik, hogy valahogy valami rávetterre erre valami belső, nem tudom én, indítatás, vagy hang, vagy bármi. Igen. Hát Néhány mondat esetleg te így említve az előzményekről, hogy, hogy ez is tett pályára. Um, igazából még, még kezdeti mi évek uh, alatt döntöttem először úgy, hogy, hogy kiköldözöm Németországba. Még annyiból könnyű dolgom volt, hogy édesapám elég régóta kint él, és igazániból uh, ezt uh, néhány levél volt megszervezni. Uh, viszont amikor egy-két éve már kint éltem, azt tapasztaltam, hogy az ismerőseim többsége, aki, aki itthon él még, az vagy éppen ö, tervezi, hogy hogyan léphetne le, és kérdezi tőlem az infókat, hogy mégis nem tudok-e valamit. Ha nem tervezi, duzzok, hogy bezzeg neki sikerül, de hogy nekem úgyse fog összejönni, vagy már ugyanúgy kint van, mint én. És ez egy olyan sokként ért, hogy gyakorlatilag mint egy süllyedő hajóról menekül mindenki, hogy, hogy nagyon szerettem volna utána járni az egésznek, de globális szinten, hogy, hogy mi az egész társadalomunk csinálunk, mm. és igazából még mélyebbre vezetett ez a kérdés, de azban... nem most... volt az is, hogy nem csak magyarok, hanem, hanem mindenféle náció Abszolút. úgymond menekül, mert ma ez ugye a fő témává vált. Hogy mi az a jelenség összesség, ami, mm. ami ezt a globális helyzet kialakítja. Mert, mert manapság nem hiszem azt, hogy lehetne lokálisan beszélni egy, egy, egy ország miben létéről. Annyira minden függvénye mindennek, hogy, hogy ez csak egységben lehet tanulmányozni szerintem ahhoz, hogy, hogy olyan konklúziókra jussunk, ami valóban vezet is valahova. És akkor igazániból egy, egy ilyen kalandérzésem támat, hogy Először az, hogy akkor tisztába kerüljek ezekkel, tehát akkor, akkor éveket töltöttem azzal, hogy, hogy utaztam össze-vissza a világba, és megkerestem olyan embereket, akár tudósokat, de még különböző vallási vezetőket is, hogy mind önmagammal, mind, mind a világgal tisztába kerül. Kik vagyunk, mi, ki vagyok én, merre tartunk, mi ez az egész. És a másik lépcsője, vagy a másik lépcsője az, hogy, hogy hazajönni, és, és megnézni, azt, hogy valóban ö, ö, egy, egy ilyen lehetetlen helyzetben vagyunk-e, vagy egyszerűen csak, uh, egyszerűen csak depresszíva estünk, és nem találjuk a kiutat. És, és igazából ezzel a kalandnál jöttem haza, hogy, hogy akkor nézzük meg, hogy itt mit lehet kihozni a dologból. És ezt tudom, ezért lehet, tehát hogy egyre inkább, egyre inkább lehet, csak, csak folyamatosan innoválnunk kell magunkban is. Tehát, hogyha nem működik egy módszer, ami mondjuk 20 évig működött, akkor akkor muszáj föllazítanunk a, a határainkat és, és újszerű megoldások felé ö, nézni. És itt egy picit most visszacsatolok néhány manat erejéig a, az open source kérdéshez, és most kitágítom, ö, hogy nem csak a programozás szintjére. Ö, tehát vegyük például a, a zeneipart. Ö, ugye a zeneipar is tulajdonképpen... Többféle válságba került az utóbbi években, ugye részben pont a technológia... Eleve az, hogy zeneipannak hívjuk, ez már a válságnak egy súlyos igen. jelen igen. Igen. igen, igen. És tehát ugye pont a technológia fejlődése által, hogy roppant könnyűvé vált a különböző hanganyagokat másolni. Nem nagyon volt egyszerű megoldani már a kiadók részéről, hogy, hogy ezt a másolást tiltsák. Nyilván mondjuk akár egy évtizedig is ezt nagyon erősen próbáltak, talán még ma is vannak erre komoly törekvések, de igazándiból töredékére csökkentek ugye a lemez eladások. És itt jött be egy olyan új filozófia, például amit, amit ma több sikeres zenekar részéről is látok hogy úgy döntöttek, hogy innentől kezdve a lemezemből nem megélni próbálok, hogy majd abból legyen nagy profitom, hanem, hanem eleve promócióra szállom, tehát eleve ingyen közszemlére teszem, törtse le, aki szeretné, és ezáltal legalább azt elérem, hogy mi minél többen megismernek, minél több fellépésem lesz egyre több emberre. Tehát igazándiból, és itt, itt ez megint az a természetes folyamat, amit az nem említettem, hogy mégis kapitalista érdekek mentén is, hogy nekem végül is egyre nagyobb profitom legyen, mint mondjuk zenész, már ha az lenne a célom, is megérte ebben az esetben közösségibbé válni. Mert az úgy tudtam kitűnni a, a, a sok száz zenekar közül, mondjuk, hogy én bezzeg, ahelyett, hogy harcolnék a, a hallgatóimmal, ingyen uh -huh. adodom nekik, és akkor talán engem hallgatnak többet. Körülbelül ennyi így zanzásítva, uh -huh. de... Tudok ehhez abszolút személyemmel is kapcsolódni, mert hogy a mentelén és képzésem során és szakdolgozatból <kül> Sikerült egy ilyen kreatív fejlesztő játékot létrehozni, és hát ahogy aznak rendes módja szerint elindultunk egy hagyományos értékesítési formában. Ami feltűnő volt az, az, hogy amikor elkezdtem erről a játékról beszélni bármilyen szakembere, akkor itt nagyon szemfelcsillanás van, és abszolút ovációval. és és gyakorlatilag energia, tudás, idő nem számít, csatlakoztak és felépült egy csapat, és hogy mentünk azon az úton, amit egyébként minden ilyen kezdővállalkozás elindít. És ez csak. Azt éreztem, hogy hiába van ez a nagyon erős támogató közösség, maga az értékesítési rendszernek a, a falai, vagy a csapdái, azok ugyanúgy megjelentek a mi esetünkben is, miközben a termék pontosan arról szól, hogy minél több olyan helyre el kéne jutatni, ami tulajdonképpen a fejlesztő kreatív hatását ké, meg tudja mutatni. És akkor én már nem emlékszem arra a pillanatra, mert valószínűleg, hogy ez nem egy, egy ilyen pillanat volt, amikor átkapcsolt az agyam, hogy itt most nem arról van szó, hogy nekem mennyi időm van benne, meg hogy mennyi energiát beletettünk, hanem arról van szó, hogy ennek a terméknek el kell jutni minél több helyre. És talán az a fajta hiedelemrendszer omlott bennem össze, hogy itt nem rólam van szó, hanem arról van szó, hogy, hogy, hogy közösségi megosztásról. És hogy igen, ennek lehet majd egy olyan egyéb hozadéka, hogy nyilván ha megismernek, akkor ebből jönnek új kapcsolatok, új lehetőségek, új fejlesztések. De hogyha a fókuszunkat egy picit magunkról át tudjuk helyezni arra, hogy mit is csinálunk, miért is csináljuk, azért, hogy igazából oda tegyük valakinek, akinek szüksége van rá, akkor már lekerül a fókusz saját magunkról. Úgyhogy én most ezt az utat járom, és annak kéne az Ádámmal némileg beszélgettünk erről, hmm. akkor még ilyen nagyon csírájában volt, meg Magyarországosan ez a közösségi való terjesztés, vagy értékesítés. Úgyhogy én is meg vagyok ebben abszolút érintve, és ezen az úton járok. Az a baj nekünk, hogy tulajdonképpen egy-két perc múlva kéne adjunk ezt a beszélgetést, és nem most, most következhetne egy nagy képzés, hogy valami a hogy ez hogyan épületne föl. Én szerintem ezt egy másik alkalommal kell majd megbeszéljük. Esetleg annyit megtennél, hogy röviden tanulságképpen, vagy hogy mondjam, hogy a gondolatnak a, a visszaédézésében ezt az öt, Fokozatot, amiről beszéltél, ami eljuttat az állati szintről tulajdonképpen a leghumánusabb emberi együttműködésig, hogy ezt nagyon röviden vég tud még egyszer mondani, hogy megmaradjon bennünk. Akkor ezt annyira egyszerűen teszem, hogy csak tél a szintjén, tehát, hogy agresszió szintje, bürokrácia szintje, versengés szintje, mondjuk az, hogy öntudatosság, önállóság szintje, és hát még az hogy közösségvállás szintje, vagy igen, most, most így fogalmaznék. Tehát ez juttat el, de ez szóval egy, egy, egy belső fejlődés is ezek Abszolút. szerint feltételez, amiről szerintem majd máskor beszéljük. Lenne. Köszönöm Lenne. szépen, hogy itt voltatok. Jancsó, és, köszönöm. Köszönöm. és Bukóinszki Ádám, Bányai igéza volt, és a jövő éten Péterfi Ferencet fogják hallani a demokrácia mostban.